«Таратайка». Він засміявся, і автомобіль рушив з місця. «Але вам не подобалася ця, як ви кажете, Таратайка?» «Так, але позавчора довелося її випробувати. Якраз коли ви поїхали, мама попросила замінити шину. Мені видалося, що гальма несправні, але я все ж таки вирішив ризикнути». На спуску до гольф-клубу я їхав зі швидкістю десь 70 кілометрів на годину. І раптом я помітив червоний сигнал і дві вантажівки. Хотів загальмувати, але… але гальма відмовили. Довелося стрибати на ходу. Впав у канаву, але залишився цілим. А от мамин Тарантас врізався у вантажівку і перетворився на купу металу. «А що ж там було із гальмами?» – запитав Гейвін. «Схоже, протік циліндр. Стара машина, нічого дивного». «Так, на щастя, за кермом сиділа не ваша мати. Вона могла б розбитися». Декілька днів пролетіли непомітно. Але одного ранку за сніданком Гейвін оголосив про свій від'їзд і додав. А тепер про головне, у Лос-Анджелесі толери грають рай дурнів, і я перед від'їздом дуже хочу відвести вас із матір'ю на цю виставу. Джон, звісно, міг би нас відвести, але... але я маю одну зустріч із адвокатом, тому мені треба бути в місті дещо раніше. Вони домовилися зустрітися у ресторані «Ескофір» о сьомій вечора. Але опинившись у місті, Гейвін пішов не до адвоката. Він знайшов велику аптеку і через деякий час вийшов із неї з невеликим пакетом. Продовжив прогулянку, зайшов до ювелірної крамниці, ще до однієї аптеки, Завітав до крамниці все для дому та саду. Вони повернулися додому за двадцять хвилин на сьому. У вітальній на них чекала вечеря. Дещо пізніше Гейвін вийшов і незабаром повернувся із двома пакетами. Він зробив подарунки господарям. Джону розкішну запальничку, а місіс Гарвей... Мініатюрну лампу у срібному корпусі. За годину місіс Гаровей у халаті, накинутому на нічну сорочку, зайшла до спальні Джона. Той читав, але виглядав нещасним. «Чудовий вечір», – промовила місіс Гаровей. «Давно я так не розважалася». «Так, було класно завдяки Гейвіну». «Він, якщо щось робить, то робить це чудово. Класний хлопець, мамо, так? Як ти думаєш?» «Він чарівний. Найчарівніша людина з усіх, кого я зустрічала». Вона підвелася і поцілувала сина. «Тобі краще поспати, любий. Ти ж обіцяв закінчити свою історію до від'їзду Гейвіна». Гейвін тим часом сидів за столом у своїй спальні. Він вийняв із пакета декілька жовтих капсул, відкрив одну і висипав із неї вміст. Потім наповнив її сірою речовиною і коричневими кристаликами із іншого пакета. З'єднав половинки і з задоволенням оглянув капсулу. Вона була повністю ідентична тим, які Еніт Гаровий приймала кожного дня. Все. Жодних труднощів. Він подивився капсулу на світло і обережно поклав до кишені. Будильник задзвонив пів на восьму. Гейвін підвівся, прийняв душ, поголився, разом із Джил вийшов з дому. Обійшов сад і дістався до огорожі, де стояв сміттєспалювач. Відкинув кришку і кинув у чорну пащу газету з усім вмістом. вийняв сірники, підпалив папір і кочергою розмішав попіл. Потім попрямував до пляжу. Цього разу він спускався вниз без особливого поспіху. На пляжі нікого не було. Легкий бриз з океану вдарив в голову, як гарне шампанське. Хвилі виблискували золотими іскрами. Гейвін ішов широким кроком і глибоко дихав. Опів на десяту він повернувся додому. Виглядав свіжим та відпочилим, немов добре спав усю ніч. Гейвін зайшов до молі і поснідав. Місіс Геровей спустилася об одинадцятій. О півдні з'явився Джон. Він повідомив, що перепив напередодні, і з заздрістю глянув на свіжого Гейвіна. Той засміявся. "Не хлопчику, вам треба просто подихати. Знаєте що? Зараз поснідати. Одягнутися, пограти у теніс і скупатися. Джон насупився. Але мені треба працювати. Ви ж хочете, аби я закінчив цю оповідь? Мій хлопчику, із такою головою, як тепер, ви нічого не зможете закінчити. Програма, запропонована Гейвіном, була виконана до дрібниць. Джон повернувся працювати уже після полудня. Почував він себе чудово. Але з іншого боку, втрачений час ніяк не наздоженеш, і до аперативу він вийшов із заклопотаним виглядом. Гейвіне, я не встигну закінчити. У дитинстві моя доглядальниця казала мені, «Слова неможливо не існує». І знаєте, хлопчику мій, я гадаю, вона була права. Місіс Геровей підхопила. Я вірю в тебе, синку. Ти зможеш, Джоне. До кінця обіду усі мовчали. Потім Гейвін раптом промовив. А чому б вам, хлопчику, мій, не випити каву у себе в кабінеті під час роботи? Це б дозволило виділити ще добрих півгодини. «Я на цей час піду погуляти на пляж. Там мене і знайдете». Він посміхнувся до місіс Гаровей. «Ви ж не проти, якщо я візьму з собою на прощальну прогулянку Джила?» «Звісно ж, беріть». Місіс Гарвей простягнула руку до флакона із вітамінами. Ох, мало не забула. Вона вийняла дві капсули, не дивлячись на Гейвіна. Його обличчя на декілька миттєвостей зблідло і скривилося, як у людини, готової зробити щось понад свої сили. Та він швидко опанував себе і, коли Еніц запивала капсули, промовив. «Так, ваша правда, настав медичний час». Він вийняв і свою коробку із пігулками, але не зграбно впустив її. Спробував підхопити, але вдарив кистю по флакону місіс Гаруей, і той також випав. Капсули розсипалися по столу. Гейвін по хапцем підхопив флакон, ніби намагаючись поставити його вертикально, але в результаті висипав і всі інші капсули. Дідько, який же я незграбний!» Він запхав свою коробочку до кишені, продовжуючи тримати флакон у лівій руці. Місіс Гарролей посміхнулася йому і почала збирати зі столу капсули. Гейвін вийняв із кишені свою праву руку, у кулаці якої була затиснута, приготована вночі капсула. «Дозвольте, я зберу». «Першою». Він вкинув до флакона свою капсулу, накривши її іншими, аби вона залишилася на дні. Він навіть перерахував капсули. «Сімдесят шість, правильно?» Місіс Гарвей кивнула. «Гадаю, так, втім, це не має жодного значення». Далі вони трохи порозмовляли про Джона, про Джилл і нову машину, яку вона збиралася придбати. Нарешті прийшов час, коли Гейвін підвівся і сказав, «Ну що ж, час гуляти, Джилл!» Зачувши своє ім'я, пес підскочив і замахав хвостом, не відводячи очей від свого кумира. Гейвін посміхнувся господині і повернувся до пса. «Зараз підемо!» «Я тільки перевзуюся!» Він повільно підвівся, чуючи із гори стукотіння машинки. У кімнаті він зачинився і впав на стілець. Ноги немов припинили його тримати. Застібаючи пляжні сандалі, він вів уявні підрахунки. 76 Із розрахунку дві капсули на день, отже десь...» Десь тридцять вісім днів. Іншими словами, п'ять тижнів. Мене на той час тут уже давно не буде, і нарешті я стану найкращим товаришем сироти-мільйонера. Він збіг вниз, і собака побіг слідом. Вони вибігли із будинку і попрямували до сходів, які вели на пляж. На півдорозі він зустрів місіс Гаролей. Він добре бачив її у місячному світлі. Вона тримала у руці букет троянд, які підняла високо над головою, побачивши Гейвіна. Ох, я, звісно, розумію, що зрізати квіти – то справжній гріх. Звісно, можна було лишити їх просто зростати, але… але я грішу, тому що полюбляю бачити їх у своєму домі. «Мем, можливо, ці троянди радіють, що їх зрізали саме ви», – гречно промовив Гейвін. Вона ледь стримала сміх. «Хех, вам би бути дипломатом, докторе». Посміхаючись своїм думкам і складаючи квіти у кошик, місіс Гаровей рушила до будинку, не помітивши гримаси на обличчі Гейвіна який повернувся до сходів у скелі. «П'ять тижнів, старе ти дрантя!» – пробурмотів він собі підніс. «І я отримаю друга мільйонера». Опанувавши себе, він насвистуючи почав збігати вниз сходами. Незабаром він досяг крутого повороту. Свист раптом припинився. Гей він спіткнувся. Впав головою вперед, і з його вуз зірвався дивний крик, а потім запала тиша, яку порушував тільки гуркіт прибою. Зачувши той крик, місіс Гарвейн насторожилася, потім впустила квіти і кинулася до спуску. Коли вона опинилася на сходах, почула знизу жалісний стогін собаки. Місіс Гаруей продовжувала спускатися сходами, але обережно. На повороті вона зупинилася. Далі нахилилася і відв'язала дріт, що був натягнутий на висоті 15 сантиметрів від землі. Потім підійшла до стовпа і відв'язала другий кінець. Змотала дріт у моток. Знизу чулося відчайдушне виття собаки. Вона почула, як Джон у будинку відчинив вікно. Джил, Джил. Хтось внизу! Що там сталося?» Місіс Геровей від нього приховувала скеля. Вона глибоко вдихнула і закричала. Джона! Джона, Швидше, синку! Гей він упав!» А далі... Спокійно поклала змоток дроту до кишені. Все скінчилося близько опівночі. Місіс Геровей зачинила двері за лікарем Гундарном і, заплющивши очі, притулилася до одвірка. Тиша у будинку огортала її, немов надто просторий саван. Вона стомилася. Але все вже закінчилось. Ті логиві народця забрали. Тепер все залишилося у минулому. Сирени, швидка допомога, питання від поліцейського, співчуття. Ох! Її син Джон міцно спав у своїй кімнаті. Лікар дав йому сильне снодійне. Спала і молі. Місіс Гарвей залишилася сама у будинку. Вона відкрила очі і повільно попрямувала до етажерки з телефоном. Внизу, як і завжди, стояла її корзина із квітами. Вона вийняла моток дроту і кинула його у корзину. Потім ішла коридором до кухні. Звідти добре було чути шум океану. Вона підійшла до дверей, які виходили на двір. Відкривши їх, побачила Джила, який там лежав. Пес почув її, але навіть не підвів голови. Він сумно дивився в бік пляжу. Місіс Гарвей попрямувала до рукомийника. Відкрила крани з холодною водою, а потім вийняла із шафи флакон із жовтими капсулами. Повернулася до раковини, увімкнула дробарку і перехилила пляшечку. Леза заскрепіли, подрібнюючи капсули одну по одній. Філіп Макдональд навіть і не мрій Інша назва – кінець фантазії Читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цей чудовий детектив Напишіть ваші враження у коментарях Підпишіться на цей канал Вподобайте відео та розповсюйте його в соціальних мережах української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функціями спонсорства у YouTube або ж покликаннями на картки Приват, Монобанк, Патреон у описі до відео. Втім, насамперед я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А мы с вами почуемся у наступному творі. До зустрічі, друзі, на коридорі.